Partea a treia. Capitolul 3. În dimineața aceleași zile, când bucureștenii, fără să știe ce se întâmplă, începuseră să audă de peste tot părâituri de arme automate și focuri de puști sau de pistoale, fără să vadă pe străți clar cine erau cei care trăgeau și în cine, Grigore Patriciu convocase pe toți redactorii în biroul său și informat fiind, îi informă la rândul său că în țară și în special în capitală, legiunea a trecuse la luptă pe față împotriva generalului Antonescu. Domnilor le spuse: Cine a fost până acum în secret legionar trebuie să se decide și să iasă la lumină. A sosit momentul critic pentru toți. Ori murim noi, ori mor legionarii. În orice caz, un lucru e clar: dacă ei inving, nu ne vor cruța. Încât armele pe care le-am găsit în pod și prin veceuri pitite și bine împachetate, cu muniția aferentă, vă stau la dispoziție. În armații vă și trageți ori în mine, ori legionari. O tăcere grea să în spațiosul birou întreruptă doar din când în când ca o părere, ca un lucru neverosimil, de împușcăturile care se auzeau din oraș. Neîncrederea se așternea pe echipurile redactorilor. Ei, chiar așa, vă trebui să pună mâna pe arme și să tragă fie într-o parte, fie în alta? Adică cum? Lucrurile astea nu se puteau aranja într-un fel fără ei sau și mai bine fără arme? Și într-adevăr, Cine mama dracului adusese aceste arme în clădirea ziarului? Erau chiar arme adevărate, frumoase, cu țeava proaspătă, prin care nu se trăsese încă, învelite în hârtie ceruită. Le descoperise chiar ieri o femeie de serviciu făcând curățenie, după care furios patronul ordonase să se caute peste tot și căutările nu fusese răzadarnice. Erau legionarii din interior care ajutaseră în timpul nopții aceste depozitări, fără îndoială, din administrație fiindcă din redacție cine putea fi? Ei, ia se vedem! Dar nimeni nu se dădu pe față. Incredul, continuau să nu ia cunoștință de faptul că viața lor atingea un punct arzător din fața căruia nu mai puteau da nici înainte, nici înapoi. O părâitură de mitralieră foarte apropiată, ai fi zis că venea chiar de sus din tipografia ziarului, zgălții biroul patronului. Se trage de la noi?" strigă el. Cancia, fuga și vezi!" Cam cea strivin scrumieră cu o mișcare febrilă țigarea care-i frigea buzele, sări și dispăru pe ușă. Domnilor," continuă patronul, armele sunt alături. Cine vrea și cine se pricepe să tragă cu ele, se înarmează. Cine nu, nu are rost săriște. O armă în buzunar naște întrebarea legitimă. Împotriva cui vrei să tragi cu ea?" Mitraliera care trăsese prin apropiere, făcuse deodată să fie abandonată credința naivă, că evenimentele care au avut până acum loc în lume și care îi deodată și aici, puteau fi aranjate de alții și ei, redactorii acestui ziar, feriți de vreo opțiune dramatică. Știm împotriva cui să tragem, strigă deodată Miki și toată lumea trebuie sări. Ne înarmăm patroane? Bineînțeles, cine vrea poate să plece acasă. Trebuie să știți că în aceste ore nu ne putem bizui sau să ne așteptăm să nu ne putem bizui pe sprijinul generalului. Deși chiar acum o să iau legătura cu șeful său de cabinet, zise patronul. Când orele sunt decisive și când probabil partida se decide în altă parte, viața altora, aflată în primejdie, poate fi ignorată. Noi putem fi ăia și în caz de victorie, toată lumea să ne sanctifice pentru convingerile noastre. Prefer să trăiesc. Foarte bine, se putea citi pe chipurile tuturor. Am înțeles patroane, gata, toți am fost militari, e război civil, știm ce avem de făcut. Incertitudinea se spulberase și se vedea cum gândirea lor, neliniștită până atunci după decizie, redevenise liberă și erau mai veseli decât ieri sau ieri. O să tragem," parcă spuneau ei, cu legionarii ăștia nu e de trăit." Ce adică nu mai ești eu să umble cu pistoale? Știm și noi." Și le încărcau și umblau cu ele cu gesturi delicate și sigure, așa cum se cuvenea cu aceste jucării grele care puteau scuipa moarte din mica lor burtă. Și le puneau piedica și se uitau încântați la țevile lor brunate. Ștefan și-l vârâpea al său în buzunarul de la spate și, ca și când ar fi știut mai bine decât alții, că fără muniție chestia aia nu făcea doi bani, își luă mai multe încărcătoare decât alții. Cancea se întoarce și spuse că s-a tras din apropiere dinspre prefectura poliției, dacă nu chiar dinăuntru. În orice caz, ceva se petrece acolo. Trecătorii spun că au văzut un tank intrând în curtea prefecturii și că după aceea au început împușc Așadar, tancuri, asta era un semn că armata intrase în acțiune. Patronul, înconjurat de redactorii săi, vorbea cu președinția Consiliului de Miniștri. Domnilor, spuse el apoi, aruncând receptorul în furcă. Generalul ne transmite să ne facem datoria ca și să spunem opiniei publice adevărul. În cazul în care am fi atacat, să cerem sprijinul armatei, care va soți imediat la fața locului. Notați-vă următorul număr de telefon. Memorați-l. Și le spuse un număr. Da," continuă el apoi. Turburările au cuprins întreaga capitală. Situația e foarte critică." Cine vrea să plece și să scrie ce se întâmplă?" Paul Ștefan." Da, patroane. Lasă-ți arma în sertarul biroului și înarmează-te cu stiloul și blocnotesul și aruncă-te în evenimentelor. Cu pistolul în buzunar poți fi prins și împușcat pe loc fie de legionari, fie de militari, în timp ce fără el poți să te strecoli. A venit timpul să ne arăți ce poți." Am înțeles, patroane." Niki, rămâne în redacție și mi-aduci a din oră în oră știri de pe teren. Cine mai vrea să plece? Plecarea toți marii reporteri ai ziarului, după ce dezamăgiți, trebuiră și ei să-și scoată pistoarele și muniția din buzunar și să le pună pe loc de unde le lua seră. Tocmai după ce starea lor de spirit se schimbase, făcând acel salt misterios care transformă un om pașnic, grijliu cu viața sa și chiar lași într-un luptător decis, care a înțeles că altă soluție decât să lupte nu mai există, chiar dacă va trebui să moară. Străzile sunt pustii, gândi Ștefan afară. Cum se dau eu de vâltoarea evenimentelor? Dar văzu că în restaurante existau totuși oameni care stăteau la masă și mâncau. E drept că nu arătau prea veseli, dar nici cine știe ce speriați nu erau. Ștefan împinse ușa capșei și vrut să intre înăuntru, dar apariția unui tank care venea din josul căii Victoriei îl făcu să iasă afară în timp ce echipuri cu priviri sticlind de ironie din dosul geamului parcă îl îndemnau. Du-te dacă ești de-al lor. Sau ești doar un gură cască. Să nu te trezești cu un glonț în cap." Ștefan se lua după tank care, în apropierea palatului telefonilor, încetini și apoi opri. Abia după aceea apărură înainte în ordine și cântând ceva în care se distingeau cuvintele urlă dușmanii, două formațiuni de legionari. În ciuda ordinei și poate din pricina cântecului și mai ales a caracterului foarte amestecat al acestor două grupuri, pălării și căciuli, șepci de elevi, oameni maturi, dar și adolescenți, adunătura aceasta părea o haită întărâtată și mai ales foarte sigură că prada pe care o urmăreau le va cădea fără doar și poate în brațe. Se auziră ordine, legionarii se opridă și începură tot să tragă în ferestrele uriașe de la parter și în marea ușă a intrării palatului telefoanelor. Groasele geamuri se umplură cu o spuză de găuri, fără să se spargă și să cadă jos. Vrură apoi să dea nevală în, în alta clădire, dar riposta neașteptată din îi culcă pe toți la pământ. Două mitraliere începură să tragă în ei, amândouă deodată, și focul venea parcă de sus, de la un etaj oblic. Tancul nu mai era un adăpost sigur. Când se lăsă liniștea, se auziră niște strigăte de groază uluită și alergând spre undul de sub clădire, care îi ferea de tirul mitralierelor, toți începură să o ia la goană, la vale, în direcția cișmigiului. Tancul se căzneasă și îndrepte drepte la cu țeava tunului sus, de unde se trăsese, dar legionarii dinăuntru se pare că habar n-aveau cum să face acest lucru. știe înainte și viră la dreapta. Atunci la afara din clădire soldați și Ștefan, care fusese cât și să fie curățat de un snob de gluanțe în pasajul Bilagro, unde se refugiase, auzit comanda unui ofițer. După ei, trebuie prinși toți și cine nu se predă, trageți." Ștefan țâșnind de la locul său, ocolind morții și răniții. Domnule sublocotenent," zise, sunt de la ziua, îmi dați voie să vă însoțesc." Legitimația," ceru ofițerul, în timp ce e pipăia rapid buzunarele să vadă dacă n-are armă. Ștefan își scoase legitimația. Pe riscul dumneavoastră și în orice caz rămâneți la distanță," zise ofițerul grăbit și unul fugă cu soldații după el, urmărindu-i pe regionarii în dezordine. Veniți mulți dintre ei înainte ca aceștia să iasă pe bulevardul Elisabeta și să-și piardă urma. Rebelii se dedeau de gol, fugeau. Se trăgea în ei și atunci, înspăimântați se opreau și ridicau mâinile. Pistolul pe care îl găseau asupra lor le era luat și erau streși unul câte unul chiar la poarta cișmigiului. Pistolul acela era dovada dacă sunt rebeli. Mulți scăpaseră. Ștefan se uita la ei și ar fi vrut să ia la întrebări. Vrea să știe ce gândeau, chiar crezuseră că palatul telefoanelor. O să se predea de îndată ce aveau să tragă ei în geamuri, dar ofițerul îi luă și îi duse și Ștefan rămase singur. Din când în când, câte o mitralieră toca, apoi liniștea încordată revenea asupra orașului. Tramvaile totuși mai circulau. Ridicul atac, gândi Ștefan nedumerit. Urcă pe strada Sfântul Ionică din nou spre pasajul Vilagro, pe care îl străbătu și de departe, traversând străzi și bulevarde, aproape goale de trecători. Abia după un timp își dădu seama că mergea spre o direcție de unde se auzeau împușcături. Se oprea și trăgea cu urechea. Nimeri pe Dorobanți, unde la numai câteva minute după ce s-a adăposti, văzu aceeași scenă ca la telefoane. O altă instituție era atacată și atacul respins. Mulți și răniți acopereau ca Dorobanți. Strigătele celor vii care cărau pe cei răniți aveau pe semne o strânsă legătură cu tirul unei mitraliere așezată undeva în clădirea imediată. Și în spatele căreia se aflau soldați care știau să tragă și ofițeri să comande. Ștefan văzu fără să vină să creadă parcă un soldat izolat apărând de după un colț și luând l liniștit de-a lungul căii dorobanților, ca și când nimic nu s-ar fi întâmplat pe acolo. Pe semne, e un sol, gândi Ștefan, deși acest sol nu purta nimic alb. Câtva timpul mers liniștit, atâta vreme cât intra un undul de apărare al clădirii asaltate, dar pe urmă el ieși din acel lung. Cine era? Un curier, atât de imprudent, sau era un ostaș în permisie, un țăran care venea cine știe de unde și se ducea cine știe încotro. Puțin îi păsa, își vedea de drum, spre destinația pe care o știa singur, unde trebuia negreșit să fie pe semne chiar astăzi prezent. Oricum, zdravă nu era. Credea că împușcăturile și morții aceia de pe stradă nu-l priveau, Civilii nevăliră deodată asupra lui cu răcnete și în câteva secunde el prântiră jos în săpadă, îl traseră de picioare, îl loviră. Cineva se apropie cu un bidon și început să toarne apă pe el. Bă, ce e cu voi, sunteți nebun? strigă soldatul. Bă, împărați vă ce aveți cu mine?" Un chibrit cu aprins și -a aruncat pe el. Și soldatul luă deodată foc și început să ardă ca o pălălaie. Nu apă, ci benzină se turnase peste el." Începu să urle și să se rostogolească pe jos, dar lichidul era îmbibat în mantaua și în vestonul lui până la piele. Dădea din mâini inocent contra flăcărilor, crezând că astfel le va stinge, necrezând parcă în ele, ca și când nu le-ar fi simțit, deși îl ardeau. În acest timp, alte strigătele le acopereau pe ale lui, în timp ce din clădirea asaltată mitraliera trăgea în rafale scurte. Unghiul ferit sub care se petrecuse scena unde soldatul murea ars de viu, pure perat și, curând, cei care mai rămăseseră prin apropiere și vrură să fugă, căzură secerați. Era curios cum, în isteria lor, acești rebeli încă nu înțelegeau că împotriva lor se putea trage. Din clădirea asediată, trei militari ieșiră și ridicară pe camaradul lor carbonizat. Ce să fac eu acum? Se întrebă Ștefan simțind deodată o paralizie a voinței, continuând să se uite de-a lungul străzii pe care zăceau aici colo oameni morți, și nemaștind dacă să mai stea acolo sau să se îndepărteze. Apoi voința i-a revenit și își spuse că trebuia să afle cum se numea instituția atacată care era acolo, că trebuia negreșit să scrie ce a văzut. Era poate singurul gazetar care nimerise și văzuse ceea ce se întâmplase aici. Ieși din gancul în care se pitise și o luă înapoi spre piața romană, uitând că nu aflase încă numele instituției asediate. Intră într-o bodegă, se așeze la masă, își scoase carnetul și început să scrie. Dar să opri. ce din bodegă se uitau la el prea insistent și cu privire în care era greu să ghicești ce gândeau. Rupse hârtia și o aruncă, apoi cerut chelnerului o gustare. Am să scriu la redacție. Dacă legionarii mi-ar găsi în buzunar texturi cu istorisirea scenei de pe dorobanți, m-ar împușca pe loc, gândi el prudent. Se întoarse la redacție. Scrie, îi spuse Michi după ce l ascultat. Alți reporteri care se întorseseră răspre orele fatu după amiază arătau cu fămăruri. Nu înțelegeau. După informațiile lor, legionarii câștigau teren și armata nu reacționa decât când era atacată. Ce făcea generalul? Știrea alarmante veneau din provincie. Doi comandanți de mari unități terestre trecuseră de partea rebelilor și porniseră spre capitală, unul din Brașov, altul de undeva din Moldova. Se cunoștea și numele lor, generalii Dragalina și Coroamă. Din ce sursă e știrea asta? întrebă Nichi. Ai dreptate, zise reporterul. Nu e o știre, ci un zvon de pe stradă. Dar știi, uneori zvonurile, și ăsta e foarte insistent. O să verificăm, zise Nichi și puse mâna pe telefon. Avea cunoștințele lui la Marele Stat Major. De acolo îi se răspunse că generalii în cauză sunt la posturile lor și nici o mișcare de trupe fără ordin nu e în această clipă semnalată. Dar că, îi spuse ofițerul de stat major lui Nichi, îi mulțumește că l-a telefonat și acest zvon va fi raportat conducătorului statului. De ce nu reacționează armata?" mai zise Michi. Executăm ordinele domnului general," răspunse Bine Bineînțeles. Chiar dacă ar fi știut mai multe, cum s i fi spus? Pentru un ziarist însă și întrebările naive pot avea succes. Poți să știi?" Ștefane, patronul a plecat acasă și mi-a spus să trimit imediat la el reporterul care a aflat lucrurile cele mai interesante. Ai terminat de scris?" Da," răspunse Ștefan. Du-te." lasă manuscrisul să-l dau la bătut la mașină și fii atent pe stradă, n-are niciun rost să te expui inutil. Dacă mor, nu se să mai fie nimic de făcut. Nu uita chestia asta, fiindcă am impresia după ochii tăi că nu-ți dai seama că, după aceea, totul s-a terminat." Îmi dau seama," murmură Ștefan. Dar tot după privirea lui se vedea că nu-și dădea seama. Ei cum, chiar așa? Nu mai e nimic?" parcă întreba el. După aceea, totul se ia de la cap. Asta se știe." De ce vrei să mă sperii?